machxoaren hogeita hi eta hogeita hamaran herria hauteskundeak iparrezkolegian. Aurtengo aldaketak, herrien aurk keezpenak, hautagaien hitzak. Oiz gusiz konika bereziak goiz berri rankkizunean. Iuz egina izanen dira helduude hauteskundeetan arbonan. Ah Gaur egun, den Machi Jozin Mialoken da, Marcel Doiartzabalek hermanen duen eskuineko zerrenda, eta argmona bihotzean zerrenda, Xabi Apeztegi zerrendaburuaren inguruan. Lehen mandatua du, Machi Jozin Mialok hauzapestak, eta iri elkarruko presidente ordea da. Abiatu dituen proiektuak segitu nahiko lituzke. Alors ce ki me pousse à repartir c'est la tâche en elle-même qui m'a passionné. C'est une mission qui est très riche, qui m'a beaucoup apporté, qui est exigeant. Bultzatzen hauena herriarekiko lotura da. Uh, Lanzaila da baina interesgarria eta et et herriarekiko eta herritarrekiko duda atxikimenduak dut dut bultzatu naute berriz aurkeztera. C'est une liste en fait c'est une liste avec certains élus qui repartent mais une list qui on va dire est renouvelée per zure pendant... zerrendan aintzineko batzu izanen dira baina berritua izanen da ohartu bai naiz kompetentzia dun jendea behar dela Albezain talde ona osatzera entzatu naiz albezain bat kompetentzieekin azure la, uh, la gestion du vilaj. Bizzerrenda izanen ditu parean, horietako bat, xabi apestegik ere manen duena. Bimilata sortziko eriko hautezkundetan, zerrenda batetik xai haute txia teratu ginen. Gerostik, batzuk, mayoritateko zerrendatik gurekin urbildu dira, Iikuiz batez ere auza pasrekin ez zutela reman honik eta talde bat osatu dugu behatzikoa eta pentsatu izan dugu gai batzuen uh, onduan gure lana egiten alginla. Batez ere lot izamendu batzuk eginz, bat uh, zazpieetxikoa eta bertze bat lahauetxikoa eta hor guk pentsatzen ginuen batez ere erriak behar zuela kudeatu. Eta gero bigarren gai importantea, zen arbonan izan den referendun bat, nun baziren saltoki buleko ere ikuntza ondiak eriko plazan, Arrizmendi plazan, eta guk horren kontra ginen eta proiektu hori argbonarek gehiengoak, baztertu duzte duela urte bat erdi. Irugarren zehenda, Marcel doiar zabalek ere manen du, Tupur argbon izenarekin. Xare sozialetan, hanit zaipatu den zehenda bat da, bere blogean idatzitako artikulu bat dela medio. Xabiak bestegiren zehendaren aurkezpena, bi izkuntzetan egintzelako, Euskera ez egiten argbonakak baztertzen eta mespreitxatzen zidustela salatu zuten zu zen Euskarak haien programan toki berezia dutela ejan diigu xabia pestegi. Hagurutzata hizkuntza importanta da, gure programa osoa izanen da bi hizkuntzetan, pentsatzen dugu arbonan baduela, hizkuntzak euskarak baduela indaga ikusi eskola publikoan kasikkerdia elebiunian kokatuak direla, gero bat direla laurenndi eskolan dena elebiduuna dela, gero gure aogak gaten direla bidarteko eta ameritzeko ikastoletan, badu indar gure euskarak... Uh... Hora ingoz, beren webgunean frantz zutxean eman dute ziren daren aurkezpena. Mahi Jozin milokauza pezak, bera abeatu dituen proiektuak segitu nahi ditu. Horien artean, etxe, bai, voilà, politica, baita, dita, longa, etxe bizitza politika izanenda lehen tasunetako bat. Jo me represent, paske justumon, tuz zo trabai e treloa metron plaz. Bai, berriz aurkeztenaiz lan guziori biziki luzea baita martxan emaiteko. Etxe bizitza politika luzea da, lurra atxeman behar baita, ez da errex, eta horrek bultzatu nau berriz aurkeztera. Eta un de rezon, efekt à me, me représenter Cette volonté d'agir uh, pour que uh, faire en sorte que, le, que nos jeunes uh, puissent freer dans le village gazteak herrian geldi de ekin nahi dut eta ma, hori da gehienik maitatu dudan lanetarik bat oh, orain ere lur batzu erosi ditugu zuzenki uh, arbonan etxeak eraikitzeko lur zatiak herriko gazte esaldu dizkiegu eta neretzat garrantzitsua da bihar horiek arbonan bizitzen alko direla jakitea don lilo on été vendu à des de jeunes uh, du village et c'est a vraiment un grand plaisir de pouvoir signer eux, demain ils vont se projeter dans le osatuak dira eta programak ere aurkeztu dituzte. Xetasun guztiak bakoitzaren webgunean aurki ezue. Euskali jatietan aurkeztuko diren iruste jende hitza ematen entziatu gira, baina Marcelo Iarzabalek iremanen nuen zehendak ez digu sekularantzun. Mahtsuaren hoboita idu eta hoboita amahean, hirria uterskundeak iparresko regiaan. Auktengoa laketak, hirria naufkezpenak, hau tagaien hitzak. Goiz guziz kronika bereziak, goiz berri erankizunean.